GREBARIK EZ Opa, hau amaia eta asierren erantzun gaio automatikoa da. Un honetan ez gaude etxean. Seinalea entzun ondoren utzesazu zure mesua. Kaixo, asier maria aiz zure lankidea, aizu begira. Gaur sindikatuekin bilera izan dugu eta deitu dizut bihar grebarik ez dagoela esateko. Orduan, kontuz, eh? Ez geratu lotan. Zortxietan lan egitera joan behar duzuta, gero arte!